بسم الله الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذکر سور ساد مکی صورت تے او پڑے کہ اتا تی آیاتونا او پنزر و کوگانی اٹھا تی آیاتونا او پنزر و کوگانی پڑے سورت کی ربط د صورت د ماقبل سرا هغه هم د او شان نزول د صورت هم دې وجه تسميه او مظهر را ص صاد والقران للذكر رسوره قمرنا پس نازل شوې او د سورې عراث نمخ کې نازل شوې ده احالتي جمعي کې اتدیرشم نمبر سورۃ تعداد القرآن او په حالتي نزول کې 38 نمبر ده د تنزولیو جمعي د وړه سورته یو شان دي ذوکم سالو ختم نمبر د د نزولم جمعین دی سب کل غایات د ضربت لیکلره چې دنوم به صورت پاخر کې رسالت ذکرو بل عجبو ان جاءهم منذر منهم بل عجبو ان جاءهم منذر منهم چې سلامون علالمرسلين داغه پاخر کی در رسالت ذکرو چې سلامون علالمرسلين او داغه داغه پرت کی د نبی رسولات و سلام در رسالت ذکر لري چې بل عجبو ان جاء او منذر منهم امام راضي فرمایي چې نن باندې صورت پاهېر کول الحمدلله رب العالمین د خدای تعالی د توحید بیان نه والحمد لله رب العالمین د خدای تعالی د توحید, توحید ذکر او مقدل توحید مکہ شرک رد او اثبات د توحید مرکز د شرک رد او اثبات د توحید مجرمه نوې چې اجعل الاله تا اله م په دې صورت کې هم د توحید ذکر او د رسالت ذکر وکړئ په دې صورت کې هم د توحید او د رسالت ذکر شئ دا د صورت نوم صاد دے صاد او دا د صدقه نما محفوظ ده صدقه مخفف تعغیر دي او القران د ذکر دا جمله قسمیه ده والقران ذي الذكر ده جمله قسمیہرا نمفسرین ودو نحات په نس باندې دلته کې دوه تقریری یو دو ته قوی چی جواب قسم مذكور ده او دوی موئی چی جواب قسم محذوف ده څوک چی وې مذكور ده غي کېم به اختلاف ده محدثین و فقهاو شک کومي مذكور دیغه بیا د ورډلې دي یو ډول وایي چې جواب قسم ده کم اهلک من قبلهم من قرن دا درم نمبر آیت چي دا آیه دی زه متقوی چې ان کل لن الا کذبر رسول فحقع دا جواب قسم دی داګه ما قول د اخفش ده امام یغفش تاسو په پیجه نه بيزي تیچ نح وقولا او دبل قول چې ده انکل لن لا کا زبر دا د امام فراده دا, دا فراق وله درم تپ کوي چې پاخر کې راضي ان ذلک الحق تقاسم اهل النار ان ذالک لحق تقاسم اهل النار دادو ز جاج کول لے هغه وی چې دا جواب قسم نه سدول متب کوي چې جواب قسم په خپل لاسواد دي صاد سدول طبقي شنو مانو بداوی چې ول قران دې محمد صلی الله علیه و سلم قسم باندې چې دا نصیحت والده رشتیا ولیدی محمد علی سلام او جواب قسم کی ضروری نہیں اچي دې صرف قسم وي په محکم کې دي شي کې دي شي جواب قسم محکم کې دي شي قسم کې دي شي ضروری نه کې صرف قسم وي ها څوک څوسوي چې جواب قسم محذوف ده سوق چی جواب قسم محذوف ده انا ولي القران ذي ذکر والقران ذي الذکر مل امر كما يقال كما قال الكفار مل امر كما قال كفار اهل مکہ من تعدد الالهه وَالْقُرْآنِ دِلْذِكَرِ فَالْأَمْرُ كَمَا قَالَكُ فَارِ أَهْلِ مَكَّةَ فَالْأَمْرُ كَمَا قَالَكُ فَارِ اهل مَكَّةَ من تَعَدُّ دِلْآلِهَا داد محضوف وَالَوْ قُول ادھائی پی تفسیری تفسیری او مفسود باس کرده دیکھو اگر دمرا دی دائے وقت نشته الحان کې وګد با د دې تقييم کړي د نو هاتو البته فراسب وې زجاج مشوري مامان دي غير مذکر کول نقل کړي دې دا صاد بن ربته ما قبل سرسري ولمني صورت کې ولو ان ذکر من الاولين عدن توی ذ ذکر فلتم ذ ذکر دې کړ دې بل قران ذکر کې دغه ته په ماقبل کې بیان د باز قصص او دیکم کېم د باز قصص ذکر دې دغه ته ماقبل کې اکثر مزامین د توحید دې او دې کې اکثر مزامین د رسالت دی موجوده صورت سره چې د اومام سابقه او د هلاکت سبب چې دغه تقدیر د رسولانو جوړ شوی وي کچره هغه انابت اختیار کړي وي الله طرف او تصدیق د رسولانو یې کړي نو نجات به مونده او د عذاب نه صادق بل شان نزول داغ طالب چې سو وخت بیمار او مشرکین یو بل توی چې ک حضور علیہ الصلات والسلام داتره مرشه او بیا د ت سوال نو قال کوی چې 31 د یریدل اوس ورپسې اوس بیدار شو ان جوړ داغت بیمار په وخت کې دی لاړل چې غلال 3 ل ورته یاره دې مونګه نغته کوي آس ابن وائل اسود بین مطالب مو پکیو اسود بین یغوس مو پکیو اسود بین مطالب او اسود بین عبد یغوس اسود بین عبد یغوس دیم پکیو نور سرداران مو پکیو نبی علیہ السلام تیوی چی بستا زمانگا آلیہاو پسیوالی عنامی غورتای ته آن خبرار تکو می زمانگا ستا سروغا او ایش الہ الا اللہ محمد الرسول الله یو یو بدا چه سادر سندل ہے کدا میلس ردا کسان ور نشی دا گھوٹو سپلے چولی غم مو سندی ہو تا چې بوگو آچے وی رازی وی خیال ما مددلن ندر آغلے نو دغت دیم داق پیو سندلے او سادرونے مو سندل اروان شو نبی علیہ السلام وردوی چی دیکھ سره ټول عربم ستاسو تابیش او عجم بم ستا ستا غار صبرې کول او دا آیاتونه الله نازل کړو چې صاد والقران ذکری قسم دې په قران باندې چې دا نصیحت والکتاب دې بل الذین کفروا بلک ا قسان چې کافران دي قسم دې په یو یو کوه کون کې قران باندې بلک ا قسان چې کافران دي په عزت دې ق تکبر کی دي وشقاق او که برد بخته او دشمنه اکیری کاما لکنا سمرمونگا حلاک کاما لکنا سمرمونگا حلاک من قبل مکه دینا من قرن کلی پناداو چه چغی والی وَلَا تَحِينَ مَنَاس دَغَ وَخْنُودِ خلاسی وَعَجِبُوا وَتَعَجُبُوا دَيَنْ جَاوُن من مُنزِرُم مِنْهُمْ من چِدَا راغلے دے تعجب کے پراتیش راغلے دے لے یارا ان کے دے دے جنسنا وقال الكافرون آدھا ساحرون کذاب ولا تحین مناس تفسیر کشاق بیزاوی روح المانی قرطبی بحر محیط وغیر نور تفسیرون طول ورپسی او گورا طول لکلی سیبوی خلیل اللہ ما سیبوی ایدھا با سیوان درقو خودتے سیبوی اللہ اللہ ما خلیل اغوی و لا کملاچی ری دا مشبی بیلیسا ری لاتاکی کملاچی ری نو دا تا زائدہ لا مشبی بیلیسا او دا چی دا نو دا زائدہ دا ربت حمت دې کې اسم محذوف دی عقد ولا تحین وحین مناس ولا تحین وحین مناس اخفش فرمایي چې لادن پی جنس دی تا مزيده دا لادن پی جنس دی ا مشابه بل ای سره خو دی وایي چې تا مولاک کتابونو راغست دي وایي چې دا لادن پی جنس تا مزيده دا وحین مناس مناص مضاف له د اسم دے تا مناص مضاف اسم دے د لا او خبر محذوف دے عقد ولا تحين وحين مناصلهم ولا تحين حين ولا تحين مناصلهم دا اے خبر دے نو فرمائی ولا تحين مناص دغ وق نو دخلاسي واجب ان جاءهم منذرهم وقال الكافرون هذا ساحرون كذاب يعني مظهر المعجزات نصاهرون كذاب دا دونه موجیدی چیزینو دا د ساحر جادوگر دي دروژن دي اجعل لالهات غردولی دی خدایان لا اله الا واحد يا خدای ان هذا لشيء نو جا پتا کی سردا یوجبا شیره وانطلق الملؤ منهم سرداران منهم ددینا سی انم شو داتې زې صبر و عليتكم په خدایانو صبرو پلوغ دایانو کوي وز دا غي د خدای مولش بچا په زمږ د خدایانو د خدای مولش دا غي غریبانه ناس دي و سره ظلم کوي کلا ولا لا دي را بغي کلا ور پس کندل کوي ان ها ذا لشيءن يراد بشک په دې کې بیشک په دې خبره کې څه دی یو تفسیر دې کدا کیږي ان هاذا لشی ونیوراد معنی یو دا کیږي چې زمونږ په دې خپل خدایانو باندي دا کړه کې ذل مراد ده خدایانو دا کړه کې ذل چې د نو دې کې زمونږ دی دا تن مراد غسپیش دوما ندا چې محمد علی صلوات و سلام چې تاسو خپل طرف تکم دعوت در درکئی نو توم دا غرض دے چې دا غدا مراد بنه پورا کو چې دا کو مراد دے چې مونږ دی ایمان راړو نو توم دا غرض دے چې دا مراد دا غو مونږ نه پورا کو وقال باي ان هذا لشيء يراد بيشکه پدې خبره پدې کې صغارز ده ما سمعنا بهذا ندريد له منغا دا في المله الاخره مؤكدين نو کې نا کو منغا مؤكدين نو کې يعني في المله الاخره ملت ما مراد د عيسى عليه السلام ملت ته ياد المله د خپل پلا نکي شي مونږه او پاغي کې امداسي ندي اورېدلې او اسيان شي دین واغم د ثالثو سلاصت پای د غو خدایانو نو مونږه کو یادري خدایانو یادري یادري یادري یو کو مونږ نه اورېدلې یو باخر څه څه کوي دای وداوي الله فرمای ان هاذا ان هاذا الا اختلاق ندي دا مګر جوړه شوه خبره را او انزل علی ان دا ان رضا دا توفیق داده انہا زانے دا توحید الا اختلاق مدر جوڑا شوی قبرہ اونزل علی ذکرو آیا نازل کری شویر پا دی بان قرآن من بیننا پمین زمنگا کی بل ہم پی شک کی من ذکری بلکہ دی پا شک کی دی زمنگا دو قرآن بل لما یزوک العذاب بلکہ بل لما المخفف لما یزوک العذاب یا تروسے رو عذاب نے ایسا کلے اما ع خځائ نورحمتې ر کا یاد لدي سره قزانې در رحم د پروردیګار ستاري الله عزی زیلو چې زبر د بخې والري له ملکوچ سما واې وال رض یاد سر مل کې داسمانو نو او دزمه کو د وما بينو معسی چې به مینظرې والو کې فرته قو نو او دېجی آسمانتهپسوو فرته قو ف اسباب او دقیجی آسمان تا پرسوبان لی الموصلت الی السمای بالوحی علی من یشاو جندم ما دیر لکھ کری علتا محزوم من الاحزاب دیر لکھ کری علتا حلا کشوی لدغتول لکھ کرونا جندم ما هنالک محزوم من الاحزاب دیری لگ کریل تحالاکی شوید اغرطول لگ کرونا کذبت قبلهم قوم نوح پتاکی سرا تکزیب کرو قوم دنوح علیہ السلام وعادن وعاد یانو فراؤن و فراؤن یانو ذلو تاد شیخ میکونوالو ذلو تاد نا میکونوالو ارتولی وی یو تفسیر دی کداد چکم باد فراؤن مخالفوها بے سملو میکونوی پیٹا قوال سملو بے آگا کس او میقونه په پټه کول نو دکدته میقونه والا بادشاه به وی زه هم قول دره چې دای په کله په سفرت لو کله چې په سفر باندې تلو نو دا چل به کو چې ځان تر به د سروزر او د وړلو نو چې کم ځای کې به یو خپل خیمه لا ګولې نو هغه میقو هغه خیمه ته به آر میقونه نو په دې وجه به دا میقونه والا د سروزر او د سپینو زارو میقونو والا بادشاه زکه به ورتدا میقونو والا نو فرمای و ثمود وقوم لوطن او ثمودیان چیده او قوم دلوط علی الصلات والسلام چیده وا اصحاب الایکته او جنگل والا کله چری اولایکل احزاب اولایکا اولایکل دا ټول دلی دلی دل دل دل دل دي ان کلون الا کذبر رسولا دا ټولنی مگر درو جنکړې دی رسول الله رفق حقایق پس ثابت په دای باندې سزا وما ما ينظرها اولای د دې اس ما قبل سربت برده مجرم قومونو ذکرو مکه الله تعالی داغي غ سزا بیانې د مجرمانو اقوام مکه ذکرو اوس الله تعالی داغي د سزا ذکر کړي د سزا دا غ وق دی دې صدا منتظر دي دی. مگر د یو आवाज چې د اسرافیل علیه السلام هغه بیگل هغه کی پوکه ور کړی شي نو ديله وواد دغه بیا صدا ور کی الله د هغه ذکر کوي وما ينظروا هؤلاء او انتظار نه کوي د اهل مکه الا صيحه واحده مگر دی وی ما لها من فواق شنوشته دې دې بارا ما لها چې په مینس کې سا وا نخلی مینس کې به سا ناخلی فواق سبب مینس کې نا علی د لغت کتابونو کې او خبر را چې دا فواق او فوقه د دې معنی سره چې کوم جناور نه کله په لشي کنه یا جناور نه په لشي نو د دغه پېو د شلو په وخت کلا کلا ذاس لاس او درې دی غولان دا ور لیدغه کی می په لپای دې له که خیالم کړی تاسو له شیې کنه اکر که تاسو داسې کی یو غولان یو وي کنه نو دغه تفواق ویل دا لا څوله گی کنه دغه غولان دې تکا نه انو دې فواق ویل شي فواق فوقه دې تفواقم ویل اس لازمی مانے کئی چې وقفہ د فواق لازمی مانے سره وقفہ چې اصرافیر کل بگل کی پوکے ور کئی نو پمینس کی بے وقفنی نو دکا وئی ما لہا من فواق چی پمینس کی بے سا وانخلی وقالو ربنا اوائی دے اے پروردگار دمونگا عجل لنا قطنا ذر راک لمنتا قطنا قبل يوم الحساب حق کی دروازه د حساب نا حاصل کی هغه دستاویز طويله شیده قط قط هغه دستاویز طويله شي په اصل کې دکم په ذریع چې چاته ده نا مرکول وعده شي وي هغه دستاویز طويله شي رقم په ذریعہ چې چاته ده نا مرکول بیا بی بی بی بی دا لفظ د مطلق حصی پا مانا کی استعمال شوروش شو. دلتا دا مانا مراد دا چه داقیرت دا جزا و سزا کم ایسا چه منگتا ملاویدون که دا اغا دلتا راک را داقیرت دا جزا و سزا کم ایسا چه منگتا ملاویدون که دا اغایسا منگ لهم دلتا کراک ال تیرال مراکوا نو فرمائید اصبر علاما يقولون صبرك ای باغبان چې دادی وی ورد قراب دنا او یاد کی تاسو خپل باندہ باندہ زما داوود داوود علیہ السلام ذل ایدی چې هغه طاقت والو انه هو وا راجع ال الله رجو کوونکيو الله طرف تا ذل عيد مانا بخاری شریف کې شتا د ذل عيد مانا بخاری شریف کړه چې کان یاقول من عمل یدیه اتذا الايد زك وی لاسوالا شد خپل لاس کمای به پړه تیار به نه پړه جوه وانه څخه د دې مان قوت یعنی ذو قوتن چې د قوت والو په عبادت کې عبادت کېدې رمخ یو یصوم یومن ويقطر یوما ی ورځ به روزنی ولا ی ورځ به افطاری کولا ی ورځ به روزه وا یعنی احارت دوی مورث باندې بیروجنی ولې وا دام احارت دوی مورث با د دروجا او سپندري هي سي کړي وا يوي سبب خوف یو ياو د حقوق او یو د عبادت شپه اومدري سي کړي وا نو فرمای اننا خرن الجبال اطاق سرمون پکار کړي له بول اس تور الرم اعوذ د سرا یسبحنا چه تذبیع بے بي بیانول دسرا یسبحنا تذبیعات بے بي بیانول دسرا بالعشی والعشراق سہر و ماطام وطیر محشورا او جمشو مرغی وطیر او مرغی چیو بے دام جمشو بے وطیر محشورا او مرغی کل الل ابواب ذا ټول اوواب د طرفا رجوع کوونکو وشددنا ملکه او قوت ورکړل موږ دلته په بات چا اے واتينه او ورکړل موږ حکمت او فصل الخطاب او د پی سلی خبر واهل اتاک نبؤل قسم ايته ايته ال راغلي دا نبؤل قسم خبر د کوونکو اغه واقعي دعوه کوي انکو استصوړ محراب کله چې بدېوال باندې واړې د عبادتخاني د دا داوود عليه السلام تا دغه کې درې تفسیرو نه یو تفسیر پکې مردود دی لکه د اوریا والا واقعه اوریا بل واقعه مرجوح لکه بلار لیدل شي به قضا هيو تفسیر پکې مقبول دی اوریا والا چې وایي دته په فوج کې اوریا چې نو جرنیلو د دالکا ذولی دا هغه فقاشوا او دا غداسي زې تولې کې چې دلته کې بس قتل شي انو چزې دې قضې دی سره نکاله کوم دا بعض اسرایلیاتو ځاننا غلط او دروغ راغستې دي والقران دې مازه کا تفصیلی ذکر نه کړا دا مردوده واقعې ده بس د دې اډو دې دی آیاتونو سره نسبت نشتا نه ته داوود علیه السلام چونګي پیغمبر ته پیغمبر په زندګۍ کې داسې واقعې تصور هم نشي راتله بلا واقعا مرجو چه پلارتی ریداؤ خز اولیداؤ او اغیر پدڑک راغ لاؤ نام مرجو قول لے درین قول چی دنو آغا مقبول روایت تی مستدرک حاکم کې موجود دے دے ابن عباس رضی اللہ عنہو نمروی رے علام عثمانی رحمت اللہ علی انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علی اغیم راغستے رے چه دعود علی صلات و سلام یوردے پلخصې انتظام بانې فخر وړ دای چې ما په کور کې ترکیب داسې جوړ کړی دی چې په 24 ګې کې ب دااسې وختنو چې د اللای ک کې به او کس مشغوله نو هرر چا ل خپل پهل ټایمن جوړ کړو چې پهې کې به صرف زی کی دی او کس چې دغ ټای به پور کیدنو بل بځ کته کې نناتننو او پااس چې دغ ټ به پوره کنو بل بې کته کې نستنو او پااسې په دغه او انتظام بانې غ فخر وکو آ نه سي پيو کو چې لري عبادت دफारې مې څنګه خو وختونه مقرر کړې دي چې 24 غنټه زم ما په کور کې عبادت چليږي الله تعالی خبره په خناشوا پیغمبرو مقرربو د عبادت په وخت کې فرشتي راغلي او غدو غدو دیوونه وو د کوری په دیوال دی دا غ مقبول روایت ګورې تاسو ذکر کوم غدوا د اوریا والا او دا قبل دواړه بری یو مرجو د با قاعده مرجو د اسرایلی روایت او اول چې هغه مرجو روایت ته چې ګنه لی دو سرا د د په عبادتو کې آپس سره کې فرق راغې هغه مرجو روایت ته او دات د نو دا راجح روایت ته مقبول روایت نو چې هغه اوګدوګ د دیوال نو وری باندې راواردل نو د داوود علی السلام حیران دومره لوی لوی دیوالونو دومره نوکر چا کر چوکیداران سپایان پولیس فوج پا چاره کوي پیغمبرم دے بادشاہ تمره لوی پوجان مو جان ای ټول څه کوي هغه سدال وی شیخ په نو فکر کي پریواته نو دغه لګ وخت فکر چوون نو دغه لګ وخت عبادت و درې دو الله تعالی دا تنبی ورکړه نلګو او عبادت چره اغه ودري نو الله تعالی ورته ووې چې زمما توفيق نین نو هیڅ شي نشکي هر شي زمما په توفيق باندې کیږي دا ورته ښکارا کوله او فرمای و حالتا کنه به الخصم المحراب کله چې دی په دیوال و وړیدل اذن قالوا على داوود کله چې داخل شو په داوود عليه السلام فف بي امنهم دیو یرد دینا قالو لا تغبضی ورتوی بیاریگا فاسمان بغا باغ دنا علی باغ دن زمانگا جگڑا دا بغا باغ دنا علی باغ دن جاتے کردے باغ دن باغ دن باغ دن باغ دن فحکم بیننا بالحق پس فیسلو کا پمین زمانگا کی پینصاف سرا بالفصل الحق بینصافی مکوا ولا تشتو او بینصافی مکوا وحدنا الی سوا استرحاط ایلا سوائی السرات منگا نیغیلاری طرف تبودا انہا آزاقی له تسعون و تسعون ایسا منگا رور دے دے ویچی تسعون و تسعون ایدد پارا نننوی نعجتاں گڑیو ولی نعجت واحدا او زمائی او گڑا فقالنو دے ما تویچی اکفیل نیا دے ما تویچی دغم مال راکا وعزنی پی القطاب زبردستی کئی پا ما باندی قال لکھد ظالمکا بسوال نعجت کا ورته پتا کې څرا ظلم کړي تا سره بسوال نه جدي کا پغښت او ستاد دي یو ګډي سره اعلان عاجي خپل ګډ تر افتا نو دي دغه کې بعض مفسرین چې اصل کې امتحان داو چې داوود عليه السلام چې د مظلوم توی یو غيو بډواد دي بل ننن وی ګډي یو وکم سل ای وکم سل وال ورته ته په دیه واسکه دا یو مال راکا چې زما ګډو سره شریکه شي زما بسل شي ورته دې غریب زما یو ګډه دي نه سغوړي یګلښو داود علیه السلام لراغ نو داود علیه سلام دی غریب ته وی چې رب بل ډیر ظالمان د غصیچ وی غریب حق غسب کوي او څنګه ته نه وی چې ظالم دی غریب حق غسب کوي مفسرین دا نقطه دې بیان کړی چې راغو پیغمبرو دته چې دا سي وی چې دی ظلم کوي تاسو نه غي ته به تاسو د سرولي ظلم کوي په دې وړا باندې نقطه کې و صرف پیغمبران شان فقارداو چې مقام کوي هغه ته نو دغم نقطه بعد مفسرین ذکر کوي و ان کثیر من القلطای او پتاک سر ډیر دیات د شریکانونه چری لای بغی بعض او مالا بعض دی زیاتې کی بعض او بعضه الا الذین امنو مگر الکسان چی ایمان راولی و عامل الصالحات او کړي و قلیلهم ماو مولک خلق دی داسه و ظن داوود او ګومان کړه داوود علی السلام انما فتنناه چې پتا کی سره انما فتننا وجزم امتحان کے واچولشم فی اصحاب المراد فاستغفر ربه بکنے او وختاد خپل پروردگار نه وقرره کیم واناب او پریو اترکو کون او سجدہ کون فغفرنا له ذلک بس مونگا فغفرنا له ذلک پس بقنا او کړه مونگا د پدی باندې ای نسب د داودو مڠ ورتا بكن اوقلا وين لبو عندنا رزول فاو بتاك سردا طارا من سرا مرتبه دا وحسن او قضيد رات دو یا يا داوود يا داوود عليه السلام اننا جعلناك خليفه بتاك سر غردا له منغا تعال ر خليفه من ملوكل ارض بادشاہانو د مکہ کہ فاحكم بين الناس بالحق کا قم ين زخل کو کہ بالحق باد ولا تتبع الهوى تابیداری مکوا احواد قائشات فیضلک عن سبيل الله پس وا بڑې تعالی ردلاردا اللهنا بتعد الله تعالی عن طاعه الله ان الذين يضلون عن سبيل الله پس تا کې کسان جی اړې کې دلاردا اللهنا لهم عذاب شدید دایدا پر عذاب سخت به مانتو یوم الحساب به يوم الحساب د دې ورځې دی آخرت هر کړه او ما خلقنا سما او الارض وما بينهما باطله نو پیدا کړې موږ اسمانونه او زمکي اون پمیند دې کې چې سری دا ټول باطل دا موږ باطل پیدا کړی د دې دما قبل ماقبل فرسه چې برم د قیامت ذکر وو اوس پدغه د آغا فرت متعلق الله فرمایي چې کچره آخرت ران نگه نو دا دنیا وانا نظام چیده دا اللہ تعالی بیا والی جوڑ کرده لیکن کالیج او سڑے زی امتحان پا کیور نکی امتحان نی نو بیا کالیج تے دیسلے زی ریزلٹ پہ نرا اوز ان دیسلے زی نو کاری پہ نمیلی آوی گی ان دیسلے زی نو دے دے ہر صد پارا یونیورسٹے امتحان دے نتیجے نپس نو دے نپس نتیجے وی دا چې دنیا نه پسم دا دنیا مې یو امتحان دي اخرت بچا مقادې نه پسوي او الله فرمایي وما خلقنا السما او الارض وما بينهما باطل نه پیدا کړمغه اسمان او زمکه سج بميان د دې دوهو کې دي باطل اي دا مونږه بیکار نه دي جوړتړي ذالک ظن الذين كفروا ذالک ظنو الذین کفرو داب گمان داغت اصانو دیچی کافران دی فویلو للكافرین حلاکت ده دهریانو کافرانو دفارا فویلو للذین کفرو حلاکت ده کافرانو دهریانو دفارا من النار دورنا ام نجعلو الذین آمنو یا غرذو لې مونږه هغه کسان نری چې ایمان راوړلې واعمل الصالحات یو نه کومل کوي کل مفسدینا کل مفسدینا پشان د مفسدان په ارضی پزمکږي ہم نجار المتقین یا غرذو مونږه متقینان لره کل فجار پشان د فاجران کتاب ونزلنا الیکا ذا کتاب دغه نازل کړي مونږه تاسو ترڅا مبارکون برکات والیہ لدبر آیات دې پارې دې چې تدبر وکي آیاتونو دې کې ای ولیا تذکروا للبعض او کی کی دا پارې چې نسیحاته سیل کې د عقل والا خلق ولیا تذکروا للبعض نو ورشته ما دې پارا یعنی عمدہ ورپسې سورې زمور دې آیت نمبر 23 کې دی غموید راضی او وهبنا علی داود سليمان او ور کله مونږ داوود عليه السلام له سليمان زوې نعمت العبد انه هو وا عبير خبندو انه هو او دې رجو کون کې او اجزي کون کې او اذ اورضا عليه بالعشيه کله چې پيش کړي شو پدابا انده ما ستن په واکه ما ماس باكين په واکه اصافنات الجاد اسون قص کله دا پيش کړي دې تفسير کې ډېر خبرې ډېر لوې باسونې دي دي راکي مال متنزل خازن بيضاوي وغیره کې هېدید دو تفسیره دي همبه مختصر غونډلېګه خبرو کې جوستاس تاسو پوره مشی کار موشي اول لفظي باس صافنات د صافنۃ جمع صافنہ چې دا دا چې اس په تویل شي چې داغه درېخ په پزمکوي او د سلورمه په کینارا پزمکه باندې وي ورکه تاسو خیال کړئ اس په درېخ پی قیدایو ورپسې دا سې کړي دته صافن ویل شي بازار کی چوی نه چې کمیاس په درېخ په پوره ای تھی یوه دا سکړی نه دا دې ته صافه ویل شي سدوره مقپا قظم کنه وی دا سے اس چی ندی ودا ددا سے اس په دا ډېر اصل وی اصل زیاد دې ته ویل شي دا سے اس په اصل چوی ندا اصل اس وی او دې ته زیاد ویل شي جید د جوادن جما پمانه د تیز رفتار اوس راجح تفسیر سرے سلیمان چې سليمان عليه السلام د اس په معاینه کولا نو اس په دد مکنه تیرولې لاس بینه لا ګولو اس په دد مکنه لاس بینه نه بیا دوه فرمایل چې بیا یې تیر نو هر یوی لربې بیا چې کړه بیا به دا لاس کې خود او چې کولې به فرمایل چې دا اس پیچی دینو دے سارا محبت کو او دا پار دی جہادی گو رے اس پی ساتھ لے بی نندرکن دی جہاد پا دی اتبانی سو گیو اس پو ساتی ابسلو شہیدانو سواب بورتا ملاوی گی اس پی سارا محبت کو اس دا عن چید دے دے دے دے دا تعلیلی دے درده که سلمان علیه سلام چو نو دوی چه زو بی از محبت ساتونکه نو دیده که دا عن چه دا تعلیلی دی عن ذکر ربی عن ذکر ربی کی کمعان چې دی دا تعلیلی دیده که لی ذکر ربی دا رب دی آد دا پار دکه چه دا آلا دی چې دا دو این تفسیر دی چه پا سلام بانده حس پی پیش کړی شو نو داغه نه د ماذیګر منځ پوه شو خدای تفسیر دا مرجو کول لے چې د ماذیګر مزوا اخلاق او بیا تیراغه ټوله اس پہ دا مرجو کول لے نو بیا د داس پہ زبر کړ او الله ددا د پارا هوا او داغه د اس کو پزه الله تعالی هوا مسخر کړ دا محبت دا الله سره چې کله اس پہ ختم شوه الله هوا مسخرک د بس بیاو په دې ګرځې دوهاس په ضرورت پاتې نشو نن تر یو روایت په تفسیرونو کې هغه دادې یو روایت په کې دا هم ده چې حضرت علی دو پارا نور راتاو شوو با دي وي چې حضور دو پارا راتاو شو امام تحاویذ دا روایت صحیح ګڼلې دي حاجی عیاض ورته هم دروت ویلې دي امام ابن تیمیہ او ابن قیم او امام رازی فرمای چې دا روایت جالی ده دا د وخت را تعیدل دا روایت چې د امام ابن قایم ابن تیمیه امام رازی د ټول وای چې دا جالی ده بخاری مسند احمد او ترغیب او ترہیب کې دی چې د شعب النون د طاره نور لوټاو شو ته مازیګر وخت دوباره چالو شو دا روایت ده چې ترغیب او ترہیب مسند احمد او داغسي امام بوخاري لو شو نون دا ذکر چه داده در واړو کړي نو فرمای ته ذو رضا علیه بالعشيه کله چه پيش کړي شو په د باندې نماز وقين نا پس اقافناتل زیاد یسنقات فقال اني احببت حب الخير نو دې وی چې په داکې سره د محبت ساتم خو محبت ان ذکر ربي حب الخير دمال دا محبت اي لطلب تقويه دينه للجهاد جهاد پر تقويه د دين د پاره او خپل هوکره عام ذکر ربي د ذکر د پروردگار کول نه لې اعلیه کلمه ربي لالجihad حتا توارث بالحجاب تر دې چنور پټ شو په پردا کې ردوه علي نده وي پمایره واپس کوي یادول نه پات پې شوروش شو په وحالو د خپو داږي سره ولعانات او په سټونو سره دا د هغه کومه کیسه چې په جلالین کې ذکر دا هغه د اسرایلیاتونه دا ترې بعد بعده کیسه کومه ذکر دا هغه د اسرایلیاتونه دا ولقد فطرنا سليمان او پتا کې سره امتحان واغ سمو سليمان عليه السلام وقالنا على كرسي او واتولو د پپل تاسو باندې جسدن والقینا واتولو مونږ په تاسو ده باندې جسدن ولدن تمام یوځي چېغه پورا جوړ نو سم ناب جذب رجو کړ الله طرف بخاری شریف راغت دا روایت چې سلیمان عليه صلوات و سلام سل یا اویا خزیو سلم روایت کیشتا او یا مشتا د په یوش شپ باندې جماو کړه د ویچه سل بچو الله په یوزل راکئ ټول بمجاهدینو مجاهدین به جوړوم سپایان به جوړوم jihad لوي ليګ وس الله تعالی سوک دپګه ان شاء الله اونوي چې دغه کم زامن پیداش ان ټول بجاهد لليګم خو ان شاء الله اونوي چې ان شاء الله اونوي نو الله تعالی, نو تعالی خضو کی صرف يويل بچي ور کاغم نیمو لا پورا ازاینو جوړشي بس دومره ونديو پهل اسونه نو ناغبین ذرا را ورته کې خود نو نیمګړ نو وینځراو او په د تخت باندې ورته کې خود بل تفسیر د پیرای هم د چې پیرای راړو هو دا تفسیر دروغ ده د پیرای ده بس دا وینځ چې راوړو نو دا صحیح دی نو وال کینا علا کرسیه وا چولمږه پتا د باندې جسدا نو ول دینه تمام ثم انا اعبادرجوك لمون طرف تا قال رب دوه پروردگار زماغفر لي وهب لي متا بغن او مال را کہ ملک انداسي بادشاہي لا ينبغي لاحدن چني لا ينبغي لاحدن چني مل اوشبي اي سيو كستم بعدي چ قد زمان ان كان تلوا حب چ تلاشني كيو قد زمان ان كان تلوا الله فتاق اق سرا توہاب ایبہ کون کے فتح کرنا لری اپس تیار کرموں گا مسخر کرموں دد پارا وا غانی تجریبی امر چل دیو کو کم دد سرا رقا ان نرم نرمی ای جو صاب کله چو دیرا د اپڑا وشی اطین کل بنا ان وواس او شیطانان چیڑی دیر آبادی کون کی او غپی و ان کی تاب غپی و ال دد پارتی القعر البحر د دریاط مینس تب بغوال عمل غلره به رااستدل به ورکولہ یریدلت وا اقرین مقرنین فلاصواد نور دیر تڑلی شی په بیړو کې وا اقرین مقرنین دیر پیریان به بیړو کې تڑلو اور وق به تڑلی و درو لري وغار شیطانان وروانو پیرې کول ناغه به بیړو کې تڑلو چې دوی بالکل نه پریپدل ھذا عطاونا ضمنن دی دا عطاونا دا زم پروردگار پما باندې عطا کړل دا, دا بادشاہي فمن احسان احسان کوا او امسک بغیر حساب یا مكوا ام امد فمن او امسک احسان کوا يا مكوا نو بغیر حساب تا تر به حساب نی وي وان له عندنا لزلف او پتاګ اک سر اغلم سر لزلف قام قازو و احسن ماءاب او قضى اداغه د پاره و ذکر عبدنا ايوب يا بندا ايوب عليه السلام دا اوس تذکره د ايوب عليه السلام موږ ویچ دی یو پیغمبر بپکی مختصرا تذکری کی و ذکر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان کله چې आवाज او خپل پروردگار ته چې پتاه کسر زمسکڑیم شیطان بی نصب وعذاب پا ازار او په تکلیف سرا یو کو ربط دید ما قبل سرا او کو دادیدی ما قبل کی بیان د واقعی دا داود علیہ السلام او دا سلیمان علیہ السلام دی پشان د ادب کی او پا دیکی واقعی دا یوب علیہ السلام دا خلاصہ در کوس ادب و نیابت ال الله الله طرف تاغلوی دیو سبب در رحمت درات لو دی دا الله تعالی تبو مسلمانانو لازم دی چې دی ادب خیال ساتي ایوب علیہ السلام تدا تکلیف ولی ورسید یوجه کمالین قرطبی او جمل <سؤال> لیکل <سؤال> دا چې ایوب علیہ السلام نه یو مظلوم مدد غوښتل نو ده توجه ورنکلا نو د دې پسېلا د دې سلا دا میراو چې تکلیف کې مبتلا شو زه مو اجازه ده چې بيزه زب حقړه خوخه اوپرا گاونډي وګو ده توجه ورنکلا گاونډیان له لور سو ورنکړ بس پپله باندې ټول خوراک وکړه دریم اوځم مفسرین او بعضو دا ذکر کړی دا چې یو سوال کاون کې راغې ندیق پلکار کې مشغول وو اگر ته توجه ور نکړې نو الله ورتا دغه تکلیف پیښ کړو هغه سره واذكر عبدنا یاد کې زمو بند ایوب علی السلام نور چې دا پکې دا اسرایلی روایتې ورچی چې جنې پر وتاو چې جنې روچات کې چه درې ځک بچارتې دا دزان نقل کو جو کلی پیغمبر کی با چینجی کئی نا دا برس یاد یا دا سرمنی بس اتل اسکالو ازنا دا رب بوکل چه آواز اکڑو پروردگار قلتا انیم سنی شیطانو چه پتاکک سرما کمس کرے شیطان بنو دیو آزا پازارو تکلیف سرا ارکوز برجلی کاوی اوہ دا اکپل اکپا آزا مغتسلن دا چیندا آزا مغتسلن دا چیندر اوہ تیخا بارد و شراب یقدا او دا دلامبلو دسکلو دپار دا, دا کیر کی چې الله سبحانه او تعالی له الله جوړ کو او وهبنا له الله له او مونږ ورک دل سوید دو او میصلهم ماهم بمثل ذبیبان نور سمر ضامن چو نه او او الله ور رحمتا منا و ذکر ال ال دا رحمت زمونږ دی جانبنا او دا نسیحاتو دا پار دا عقل والو وقود بی ادکا اونیسا پدقل لاز بانده زغصن زغصن کانتا د تیلو دا دا کوروال بارا که قسم کرو چه دا وزرسل کوری وهم الله ورته دی خود مرنے کئی کلی دی سل تیلی را ځای آٹولی اوزای کا ویتا را بس دیلی دا سیکنزاستا حیلو شوا بس ممترف تستا قسم پورش نو دا دا, دا چاریوکو وقود بی ادکا ز উনیسا فق پلا سرغسن کانټه دي تلو فغرب بهي ولا تحنس ودا وس حانث م جوړيږي ان وجدنا صابرا پتا کی سره مونږه مونږه دل سره صبر کوونکې نه عمل عباد رډر خ او انه هو عبدرجو کوونکيو وذكر عبادنا ابراهيم واسحق یاد کا زمون بندگان ابراهيم عليه السلام اسحق عليه السلام وياقوب ياقوب عليه السلام اول الایدی چې اولیل ايدي چې دا طاقتوالو اي قوت فل عبادت او على الناس فقالكم قوته او په عبادت کې قوتو انه اواب والابصار او دا لدن کې مناظر په کائنات کې ان اقلسناهم بقال ذن منقاص قل دلرا فقالس كده سر ذكرى یادو د دې کور کې ذکر دار په یاد د کور کې دا ذکر دار چې دې دا خبر د مقدمه محذوف چې هغه دی هي ذکر الدان مقدمه محذوف و انه ما عندنا و فتاک سر د چي مون سرا لمن المصطفين الاقيار دا قام قرار منتخب کړې شو او خلقو کی وَذْكُرِ لَوَ دَلْكِفَ لَو دَلْكِفَ لَو دَلْكِفَ دي و ذكر اسماعیل او یسع یاد کې په له کا د دې ځل کې په لمسو د یسع کل من الاخیار دا تفصیلی بحث مخکره کل من الاخیار دا ټول د منتخب کړي شو نو اذا ذکرون دا یو نه سيحت ته وینل المتقین لہسنا ما اب فتاک سره متقیان دا پاره قزید ورتلو ده جنات اعذننده می شوسیدو باغاتی مفتحت لهم الابواب کلاوب ویله دا پاره دروازې متقین kia تکي اگانه والی پاره کې یدون پیا به او بله نبور کئ پهې میوو تاوازونه بکې ثتې ډیرې میوی ببي وشراب او شراب کا قاصرات تو پرف او دی دپاره او په کهقطته نظر کوون کې تفسیلی تیر شوی د اقراب هم زول هذا ما تووادونونه داکهواده چې اتاس سر کې دی چې الحساب دا ما توعادونه لیو الحساب حصاب کمواده چې تااس سره کږي در ووزې د حصاب ان نه عاد لر خو ما لهو من نهپاد لازم موږ رزق د دې لقات میدل نشته هاذا و ان للطاغین لشر ما اب پتہ کی سره کا ترانو د پارا سخت ټکان ده هاذا دري ترکیبونه دي هاذا مبتدا د مؤمنین نه هاذا مبتدا لري للمؤمنین د دې خبرش کیښوا هاذا خبر ده مبتدا محذوف ده ای الامر هاذا درینداجه ده مفعول ده ای خذ هاذا خذ ذل غيد فرمافعلي جهنم ما جهنم دي نا لشرر ما اب مبدل منه دي جهنم و مبدل بدل لي يصلونها دا تیلیګ بدی تفبئسل میها ډیر بد زبر ټکان د ورتلو دا هذا فلذوقو حميم و غثاق دا فلذوقو پسسکی حمیم گرمیو بو و غثاق او نونا وآخر من شکل ہی ازواج هادا وَإِنَّ لِقْتَاغِينَ لِشَرَّ مَآَبَ او بتاکک سرکا پرانو دفار لِشَرَّ مَآبَ دیر بدزید ورطلو دے دا شر مآب مبدل من ہوش نو جہنم دین بدل لے جہنم یصلونہ فبیس المحاد جہنم تب دی داکی لیگی پس اگر دیر بدزید فبیس المحاد دیر بدا بچونا دا بدا فرش دی اہا دا فلیدوکو حمیم اہا فلیدوکو پس او سکی پس پکار دا چو سکی دی حمیم وغساق گرمی او او نونا و من شکلی ہی ازواج او سنور دا دی پشکل باندی ازواج سنور دا دی پشکل باندی قسما قسم سی دنام ای انواع مختلفت هادا فوج مقتحم هادا فوج مقتحم مقتحم معاکم چه تاسو سر زی دو زختا نداسی فوج دے چه تاسو سر دو زختا زی لا مرحبا بکم چه تاسو طبال تک تا احر کلے نبی انہم لصال نار پتاک اکسر دئی صال نار خامقا داخلی دن کی دی ورطا خالو بلنتم لا مرحبا بکم بلکہ تاسو چیئی Ha? انتم لا مرحبا بکم اغا تابعین وستاسو اتباع کرده لا مرحبا بکم تاسو تا خیرالی نشتے انتم قدمتموه لنا تاسو مونگتا را پیخکڑ دا تاسو مونگتا پیخکڑ دا دا بلا فبئس القرار لنا ولكم النار بد دو سیدو زیده مونگا پارم ده استاسو دا پارم اور ده قالو ربنا دی بورتو اے پروردگار دمونگا من قدم لنا هذا چاچ مونږ دې سېدلر علي غليو من قدم لنا هذا چاچ مونږ له عذاب دمکه نرا لي غله فزيده عذاباً ضعفاً فزياد کا غلر عذاب دوغنا فنار پور کې هغه زیاد کا په اعتبار دا عذاب سره ضعفاً فنار چې دې ضعفاً فنار چې دوغنا عذاب ورته پور کې وقالوا ما لنا لا نرى رجالا <تصفيق> ابيابديصه وي ما لنا موږ له څه چلوه له لا نرى رجالن چې موږ نه ویناوه کسان كنا نعدهم من الاشرار چې موږ بشمارل پښ اشرار او کې چې دا شريان دي دا बेकार خلق دي غلط خلق دي اتقضناهم سخريه راني ولبه من پاغي باندې خنداغان او هم خندا کوله یا کګي شيوي دي نه استرګي اتقناهم سخريه امزا غتانم لبصار يا دغې نسترګي کګي شيوي ان ذالک حق تقاسم اهل النار فتاکسرا ان ذالک ای خبر اهل النار ان ذالک را خبر د اهل النار چې ده لحقن لهو حقن قامته حق تقاسم اهل النار جگل بکیدا اور واليوبل سرا چې غفلان کې چې مونږ ورته خطرناک انا خونن نشته قلتوار تا وایا انما انا منذر انما انا منذر پتاک سر از يرونکه انما انا منذر پتاک سر از يرونکه نذیر ابد ما قبل سرا مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ اگدار ابد مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ اگدار بیان کړي چې د صورت په ابتدا کې صورت په ابتدا کې او صورت په ابتدا کې سو وعجبو لو پميانز کې د پیغمبرانو او سواکيات ذکر کړو په ابتدا کې دلو او پميانز کې بیا د انبيو او سواکيات ذکر کړي تاخير کې هم هغه مضمون طرف تعود دی چې قل انما انا منذرون ورته وایي چې پتا اتیک سرا خبر ادا دبل نرا انا منذرون زيراون کې ما بیا دا ورته په اخر کې بیا وې نو فرمای قل تورته هوا ان وانا منذرن پتہ کی سره خبر داد بل ما زیرون که مما من الہین الا الله مشته دبل قدی الہ واحد القهار چی غ یوده او قهار دے رب السماوات والارض رب داسمانونو اسمانونو او وما زمکو ري او ما بینهما تجب من ذی دوار کی ال عظیم الغفار غلطی والے او بخنی والے قلت ورته هوا یاهو نبون عظیم دا دو هو ایا القران و دعوت التوحید دا اون عظیم لوی خبر ده لیکن دوه زمیر په مرځ کې اختلاف ده نک په عبادت کې م اختلاف ده بعضوی چې قران تر راضی دي بعضوی چې يوم الحساب تا روزه الاخرت تر راضی دي بعضوی چې مرځه توحید ده چې ما قبل کې امان الایله الا الله کې تیر شو دي درېواړو تفسیرونو کې تاسو تا روز نشته قران تم راضی کې ديشي توحید تم او دا وحدانیت دا الله تعالی دې تم راځي کې ديشي تول تراځي کې ديشي نو باकायदा چې دا تول تراځي کې غویا پربت کې مخالفت را نه ده پربت کې بیا نه پاتې کیږي چې کله دې تول تراځي کې نو يوم حساب تم راځي کې ديشي نو فرمای اول هو انا با اون عظیم دا قران چې دې دا دعوت د توحید چې دې دا, دا روز به حساب چې دا, دا لوی خبر ده انتم عنهم مورذون تاسو دینه اراد کوونکې کا ما کان الیم مین علم بالملئ الاعلى اذ یختصمون ما کان الیم مین علم نشدم علم باختصاصهم په خاص کول سره بالملئ الاعلى په شان ادم اذ یختصمون کله چې دی په ملئ اعلی کې جګړه کوله اذ یختصمون کله چې دی په دغه کې جګړه کوله مشکات او ترمذی کې یو حدیث دی مشکات شریف مراجعه کړئ پھر میدی شریفی مراغس کردی دا خازنم دے دائکے دور Makل آغار زینت نقل کردی دورって معنصورم نقل کردی تفسیر خازنم نقل کردی صفحہ رہا کد دے دیگی خو دور ورمانصور خیر خاسی بار کد دیگی منگم پہ کے لئے تخبری کدی دی دور مانصور پاوالے سارا خو دور پر منصور دے دیگی خاسی بار کد لک بار سے کد دیگ شے غوائی وکذالک نوری ابراہیما نوری ابراہیما ملکوت السماوات والارض وليکون من الموقینین اغیقی ویچی حضور فرمائی چه ما الله خوب کی ولیدو ماتے ہوئی چه ملعی علا پس قبر کی جنگ کی ما ویل چه ما تا علم نشتا اغدس کے قدرت زما پسی نبانده کی خود الله را توی پا خوب کی نبی السلام ہوئی وکذالک نوری ابراہیما ملکوت السماوات دی زیل کی د ریم منصور لیکل نبي رسول الله اوما الله کو پیو لیدو ما, لی ما ته الله وی چې مل اعلی پس خبره کې جن ما ورته وی چې الله ما ته علم نشتا ما الله ته وی چې الله ما ته علم نشته الله وی د قدرت د خپل قدرت لات دا زم ما پسینہ باندې کې په دو نو تور شزونه ما ده پاره بالکل روخانش هر یو شی په خپل سترګو لیدو اړې بدعت د دین په علم غیب باندې استبدال کوي وغه استدلال باطل له هغه دې نه المغيب باندې استدلال طارق دې کافی باس موږ سوځوځای کړم نه تاسو وخيال کې راځي ولي هو عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو او يعلم ما في البر والبحر وما سفاره کې دا دې په کافی باس کړه دومار کان علیه من عالم این یحایلی نکی ګلا وحی ما انا نذير مبين مگر انما انا نظیر مبین زیر ان کے ظاہریم دا متکبیرین و دا پارا اذ قال ربک للملائکتی کل جویستا پروردگار ملائکوتا دوس ما قبل سر ربط پی چه مقی اللہ تعالی فرمائی چه فرشتہ صفت انسانان کا جوڑی گئی نو یا خوبیبلی صفت جوڑی گئی یا با فرشتہ صفت جوڑی گئی اس کے چرے فرشتو دا حکم تامیل کی آدم تا سجدہ اکڑا نو دې تویللی شي اطات تبلی ان کاروکو دې تویللیشينا فرمانی اوستاسو مرزی ده کتاب فرمان جوړیږ او کهنا فرمان جوړی یدقال رب کلیل ملائ کې کله چې وستا پرورګار مللای کوتا اندي خالی کوم پیدا کونکم بشر لرا من قین د خټنا پیداده سو تهوه مُنذَا يَهَبَ پورا قَوْنَ فَقْتُ فِي هِمِ الرُوحِ اَبُکَم پکیو و هدا پلو روحنا نُفَقَاؤُ لَو مُسَاجِدِينَ دَطُول وَتَضْجِدَ بَانِ پري واتل آبَ ادَبَن لَا عِبَادَتَن دَادَک پتور بَانِ نَچ عِبَادَتَن خَسَجَدَ الْمَلَائِکَةُ كُلُهُمْ مَجْمُوعُونَ فَسَجِدُوا كَ الْمَلَائِکَةُ تولُ پجام باندي لَيْبْلِیس مَغْرِبْلِیس إِنْکَارُکَ اسْتَکْبَرَ وَصَارَ مِنَ الْکَافِرِينَ کَانَ مِنَ الْکَافِرِينَ یَصَارَ مِنَ الْکَافِرِ تکبر او کوششه کافرانو نه نو دغه کې دوه تفسیر لري تر کلیه ساره کې وی اشاره او شخیره تفسیر ته تشویق دي وکانه من الکافرین چې دې د پقانا انکاريو نمکه نه دا طبيعت داسه وچې انکاريو دغه داواه کې داسه راغله یا وساره من الکافرین په دا غوکه انکاریشو قال ای ابلیس او ته ای ابلیس اما مناکاس سمنکړه تعال انت سجده ما خلقته به دې چې تاسو سجده کړه لما خلقته بيدي چې کوم ما په خپل لاسونو پیدا کړل استکبر تام کونت من الالعین تا تکبر کو یایتدلو یا یمارونا قال انا قیر منو د ورته عزت بهتریم خلقتنی من نار و خلقته من طین زه له ورنه پیدا کړم زه د کټه پیدا کړم د کټه له ورن نسبت نشي جوړې ده قال الله ورته فقرج منها پس اوزا دینا فإنه رجیم ت مردو د راټلی شوي و عللی کل لانت یو فتاببل زما ال یوېدين ترورې ترقیامته پورې قال ربي د ور پر ورګاره پانزیرنی لایو میباون ما له مهلت راکه ترغوري چې خلک بوچ طولشقال فهکه من المنظرين الله ورتهفر مایل پس په تعقییک سرهته د منظرين تاله وقت درکش اللاو میوق د معلوم تر وقت معلومه پورې. قال فبعزتك قال او دې ورته الله ستاپ عزت مې دې قسم وي لو ينه مجمعين قامقا زبب مرکم دې ټول لرب جمع باندې الا عباده منهم المخلصين مگر تا باندې ګاند دې نه مخلصين قال فالحق والحق يقول پر دې ټیک خبر اضا ټیک خبر اضا او ټیک خبر عوام قال مقابل جمله مد مقابل جملہ دا کمن طبع علی قلبه بعد دار وباسی کمن طبع علی قلبه کمن هو عاصن تذکر کذب رشنا فرمانئی نو قال فلحق والحق تقول فلحق قلت فی الاغواء والاستثناء والحق تقول وجما خبر قوم دار اشتیاق لام لان نه جہنم من, ال... من, ال... من من قوم من تبعک منهم قام ق زبر قوم جهنم او د هغه چانه چې تابیداری ستا کړی اجمایند د ټولو نه پجام باندې قلت ورته و ما اسالکم ورته و ما اسالکم ذ سوال نو کوم تاسنا علیه پدی باندې من اجرنده سو اجرات و ما نه من المتکلفین او زه او زه د ځانه جوړه انکه من زنه نه ځان نه جوړه انکه نو ذکر الله العالمین دا الله ذکر دنه سیه و لا تعلم ان نبو بعد حين اما لمکریت د لگو رستو